Capitolul 8. Că despre cele jerfite idolilor știm că toți avem cunoștință, cunoștința însă se mețește, iar iubirea zidește, iar dacă îi se pare cuiva că cunoaște ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască, dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, acela este cunoscut de el, iar despre mâncarea celor jerfite idolilor știm că idolul nu este nimic în lume și că nu este alt Dumnezeu decât unul singur, Căci, deși sunt așa zis Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, precum și sunt Dumnezei mulți și domni mulți, totuși pentru noi este un singur Dumnezeu Tatăl, din care sunt toate și noi întru El, și un singur domn Iisus Hristos, prin care sunt toate și noi prin El. Dar nu toți au cunoștința, căci unii din obișnuința de până acum, cu idolul mănâncă din cărnurile jărfite idolilor și conștiința lor, fiind slabă, sentinează. dar nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu, că, că nici dacă vom mânca, nu ne prisosește, nici dacă nu vom mânca, nu ne lipsește. Dar vedeți ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă potignire pentru cei slabi, căci dacă cineva te-ar vedea pe tine, cel ce ai cunoștință șezând la masă în templul idolilor, oare conștiința lui slab fiind el nu se va întări să mănânce din cele jerfite idolilor și va pieri prin cunoștința ta cel slab fratele tău pentru care a murit Hristos și așa păcătuind împotriva fraților și lovind cu o lor slabă păcătuiți față de Hristos, de aceea dacă o mâncare smintește pe fratele meu, nu voi mânca în vea carne ca să nu aduc mintală fratelui meu.